Hatodik óra, amelyben arról mondatik el egy és más, hogyan lesz az újságíró, illetőleg miképp juthat be egy új ember egy régi laphoz. Ez a dolog talán eszembe se jutott volna, ha egy olvasó levelet nem ír nekem. Egy hosszú levelet, amelynek ez a rövid foglalatja. Én olvasom az úrnak tréfás cikkét, és komolyan veszem őket, mert csak úgy ad újságíró akarok lenni. És most már azt szeretném tudni, hogyan lehet bejutni valamelyik laphoz. A fiatal úr egy kicsit sokat akar. Ugye miféle pályán szokás az, hogy mindjárt a kenyérkereseten kezdik, és nem az ismeretek szerzésén. Az orvosnövendék kére vajon pácienseket a professzorától, s az ügyvédjelöltnek hamarébb adják-e a zsíros pöröket, mint a diplomát. Az inasság, az más. Az inas nyomban belekerül a műhelybe, és ott tanulja meg a mesterségét. De aztán mit tanul? Sört hoz a legényeknek és vajas kenyeret ozsonnára. A mester gyerekeit dajkája, a megfoltozott cipőket hazaszállítja, és arra is hasznos, hogyha valaki mérges a házban, hát megcibálja az inas fülét. Régebben csak ugyanúgy termettek az újságírók, mint a vargák. Beállított valaki inasnak laphoz, volontérnek hívták, és utóbb legény lett belőle a talpán, még később mester. De nem úgy, hogy a kollégák kitanították csak nem lesz bolond senk, hogy konkurens neveljen a nyakára, úgy nőtt nagyra, hogy maga tanult. De így meg nagyon kényelmesen megnőhet kívül is, és nem kell lábatlankodni, ügyetlenkednie a mások előtt. Arkhimédésznek, a híres csavaros tudósnak maradt meg egy több ezer éves mondása. Adjatok egy pontot a földön kívül, és én kiemelem a világot a sarkaiból. Szép mondás, nagy mondás. Csak hogy mi az ördögnek akarja az az úr a világot a sarkaiból kiemelni? Mire jó ez nekem? És mivel ő akarja kiemelni, hát én adjak neki szilárd pontot, mintha csak azt mondaná valaki, növesszetek szárnyakat a hátamon, és én röpülni fogok. Hát hol itt a kunst? Ha szárnya van a hátán, akkor a légy is kröpül, és ha repülni akar az úr, tessék magának szárnyakat szerezni. Mikor egészen kisgyerek voltam, régen volt, de mégis emlékszem rá, nem az volt az ideálom, hogy újságíró leszek. Egészen más ambícióim voltak. Ha megkérdezték a meglepet bácsik, Mi akarsz lenni, fiam? Kivágtam nagy büszkén. Király akarok lenni. És bizonyisten, akár mindjárt király lettem volna, ha beültetnek valami jó zsíros királyságba. De nem volt éppen üresedés, és ami lett volna, azt se nekem szánták. Hát nem lettem király, lettem újságíró. Így is van egy kis országom. De azért az újságírással olyan kicsi hivatal, beültetik az embereket, és azt mondják nekik, hogy na, most már tessék újságot írni. Nem elég az egyszerű akarat az újságíráshoz sem. Jába írja be valaki az érettségi után eléjetett ívbe, hogy újságíró leszek. Az még nem egészen bizonyos. Ahhoz kell valami speciális tudás is, valami külön tehetség is. Nem azzal lesz az újságíró újságíró, hogy bejut a laphoz, mint ahogyan a csizmadijánál se egészen biztos, hogy cipőművész lesz, ha be is jutott a műhelybe. Csizmadia műhelyből is kerültek ki már kitűnő újságírók, és szerkesztőségekben is dolgozik akárhány suszter. A laphoz való bejutás, amihez néha elég egy kis protekció, jó név, kellemes megjelenés, tisztességes motor, némi tudás és ismeret, Mocsoktalan múlt, még nem jelent semmit. Mint ahogy még nem hegedűs Gyula, aki a színházhoz bejut. Mégis szeretnék valamit felelni az én fiatal emberemnek, aki azt kérdezte, hogy mit kell csinálni, hogy bejuthasson az ember valamelyik laphoz. Hát éppen csinálni kell valamit. Kitalálni valami újat, megtudni valami újat. És lehetőleg a jobbat kell produkálni kívülről, mint amivel beérnénk belülről. Ez talán kise igazságtalan, de természetes. A régi minisztert is csak akkor csapják el, ha azt hiszik, hogy az új jobb lesz. Pedig ritkán lesz jobb. És aztán, ha én egy viskót akarok építetni magamnak, nem bízom arra az építést, aki még sohasem épített viskót. Inkább olyat keresek, aki már templomokat is épített, és palotákat. Arról legalább feltehetem, hogy kunyhókat is tud csinálni.